radio samoi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 Xamos a música para recibir o primeiro convidado Nada menos que Don Xosé González Martínez Presidente do Foro Peinador Presidente executivo, lógicamente Pero tamén con moitas máis actividades E con moitas máis uh, responsabilidades Algúnas delas relacionadas co Couto Misto Pero vamos a dar as boas tardes Moi boa tarde, Xosé Moi boa tarde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 existe en todas las andesas, das librerías sí. ou servicio de quen o quixera en mercado, pero sobre todo eh, porque ese libro eh a primeira mostra bibliográfica fotográfica dun territorio tan sobre un como é o Couto Sí, sí, é unha publicación do 2005 teño entendido, me parece Exacto, sí, sí. sí. sí que, bueno. E logo, eh, tamén fixemos suizo honorario a un profesor portugués sí. Marcos Franco Neves porque é un gran divulgador da difusión da lingua portuguesa como vínculo de unión entre as comunidades sí. Neste caso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 Sí, esto esto es muy importante porque pode ser, e de feito, un intento, sí. non unha unha forma inmediata de solucionar algo que é moi preocupante sí. nos países que son arrayanos, e non somos arrayanos en con os e por la ralla seca. Claro. Por río ríos eh, é onde se nota un problema que é moi serio. Me cosal lle buscando atravesan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 académico portugués está fazendo un trabalho de aproximación moi, moi importante para ajudar a curar estas eivas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 Fernando Serrulla-Rex, que a pesar de non ser galego, e o xano, sí. é o xefe en Berín sí. da Unidade de Medicina Legal. Sí. Eh, o home que mm, ten feito un trabalho de investigación en cadáveres, sí. eh, sobre as súas orixes, sobre todas as peculiaridades que, rodea, que rodeaban a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 Muy ben, pois agradecerche muitísimo esta comunicación e esta información tan tan detallada con respecto a esos traballos que estades a facer, eh vos bueno, desexamos moitos éxitos que, que de certo pois xa estades acabando. Pois sí, eh, ademais, si ademais se ramato che outra iniciativa que podemos en marcha en breve, que vai ser eh, a conmemoración do 95 aniversario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 Baixamos a música de Estadio Gueires para recibir a Xuan. Xoan, moi boa tarde. Que tal, boa tarde, Swan, andamos, eh, tanto tempo. Que, bueno, o suficiente como para poder volver, voltar a, a ter información detallada do que ti estas a facer e recolles nun, nun grande documento que, que está publicado nas redes Furanchín, non? Sí, correcto, na Guía Furanchín Guía Furanchín que ten moito que ver co, con novidades importantes a, a últimamente, non? Sí, hai, hai moito de que falar Pois veña, comenzamos entón, veña Moi ben, Dime. pois eh, por donde queres que comencemos? Pois por os azura... que están abertos Por, exe... por exemplo, agora eh, comezou a temporada, non? Agora mesmo no mes de, de, de marzo, non? Marzo abril. é o que, que nos chamamos a temporada alta, realmente a temporada empezó en en decembro. xa sí, que pasa que sí. hai moi pouquiños nessa época. Agora é como a temporada alta porque colle Pois pues mira, hoxe aquí nas rias baixas fai un un sol tremendo, fai mm. bo día.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 moi concreto eh, donde solo deixan eh, poñer cinco tapas de once eh, como a xente moi original o que intenta facer dentro de desas esas tapas intentan facer a variedade, imagínate mm. un plato moi típico que é noso que é a orella mm. eh, hai moitos durantes que preparan a orella como a toda vida a galega con seu aceite o seu pimentón, a súa sal mm. pero hai outros que intentan dar un toque a fainan fritida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 a ninguén, ninguén vai nei se pode facer, eh, porque está permitido e os furanchos deixan, pero ninguén leva a súa comida para para disfrutar no furancho. Entón, ahora mismo o que o que o que non están os furanchos, que cada vez máis sente eh busca ese atractivo gastronómico, tamén do viño, pero buscan ese atractivo gastronómico e intentan cada vez máis innovar, facer recetas un pouquiño máis elaborada, esmerar un pouquiño máis na comida. Sí, ou sexa comida sencilla, auténtica e sin florituras De digamos que tatagones é protagonita.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 Eh, que ha pasado de xeracións en xeracións, eh, algo tan xinxelo como facer unha tortilla, pois a tortilla da, da boa, da, o da bisabobano, é o mesmo que que, que facemos nos, nos sacás. Entón, siguen esas, e intentan seguir esas recetas a tabla e o que fai desmarca un pouquiño un furancho de outro.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 esa pequena esa pequena gastronomía que de se fai dunha de unha forma moi artesanal é moi moi comida caseira como sí, sí. como nos decimos, pero nos podemos encontrar un grupo de pandereiteiras que saíron de ensayar, están aí tomando unha cunca comendo algo e de repente empezan a tocar e pois pues, aí outra mesa da lago que se anima, empieza a cantar outra sí, mesa, pois pues, sí. aparecen uns gaiteiros, bueno, eh, sí, sí. é algo único que só temos nós aquí en Galicia. Sí, eh, e ademais de eso non é só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 Oito, xa claro. non sí, aunque, un... aunque a xente pe, siga pensando que aquí en Galicia sobre todos, <risos> todos os días xobe todos os días xobe todos os nunca sale o sol sí, sí, eh, sí. como se fóramos escoceses non aquí a, a climatología cambiou moito e eh, fai moito tempo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 E eh, eh, despois, outra cousa que quería comentar contigo ou polaveres que dixeron os descoitantes é que teñen m, m, a, a, hai obliga, teñen unha obriga de uh, todos os furanchos de servir un certo número de etapas Non? non pode... Correcto eh, sí. eh, sí. eh, Os furanchos, a, a, o que a normativa da xunta de Galicia estipulada desde o 2012 eh, permiten 11 etapas ¿vale? 11, sí. Pero desas 11 etapas o furancho con permiso do Concello, porque o que legisla o Concello, que é a normativa da xunta, só pode elegir cinco tapas, vale? Mm -hmm. Entón, eu moitas veces lhe digo aos nosos servidores que a forma máis fácil de saber se un furancho ou non un furancho é ver que tipo de comida pon sí. en que época do ano está aberto. Se encontramos un furancho en agosto non é un furancho.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 o ten precioso e non está reñido en xebre co, co, co bon gusto claro, claro, claro. e para ser un furancho non tes que te encontrar o chan de terra, que tamén os, os, os hai e tamén sí. teñen a súa o seu encanto, sí. pero en día se te podes encontrar furanchos de todos os estilos uh -huh. Lóxico. A verdade é que é un prazer, unha, un, bueno, e, e, e todas as persoas que queiran eh, visitar algún furancho que se metan na página vosa, que é que aí teñen todas as eh, informacións que existen. Eh, ti recomendar máis ben os, do, os da Rías Baixa, lóxicamente. E agora que está perto a festa de, de Santelmo, pois os que están chego, che, per, perto de tui, non? Sí, claro, la, está pues estamos en pleno fuxeo de Santelmo en Tui, en zona de Salceda. Claro. Eh, hai bastantes eh, furanchos, hai moita tradición de viño. Realmente cando buscamos os os os furanchos eh, son do do Río Ulla Baixo, entonces sí. eh teñen que ser da Rías Baixas. Qué pasa que, que al final están moi moi repartidos, por eso non sabemos fixemos eh, elaborado un mapa donde a xente os pode ubicar porque tanto temos na zona de Manín como na zona de Bueu, como na zona de Pollo, na zona de Pontevedra na zona de Saceda, na zona de Gondomar, sí. eh, na zona de pues, eh, eh, Redondela Mos, eh, sí. hai moitísimos xa dispersados, hai sí, moita sí. variedade Claro, claro Bueno, pois eso, que, que, que, para, que para disfrutar dunha eh, dunha restauración diferente, a chegarse a un, a un Furancho, que que non teñen chef de primeira categoría de, de, de, de estrellas Michelin, pero eh, esa comida e esa, esa tapa eh, con sabor a abuela, pois pues, existe precisamente. Eso sobre precisamente. todo que van a ter unha experiencia que nunca han vivido, También. e van a estar non local que non van a encontrar nada parecido. Entón,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 agradecérche muitísimo, volvo a repetir, Xoán, que que nos des esa información tan detallada, eh desexamos que teñes sigas te, tendo moito éxito porque en realidad é a vosa visita a visita a voso a vosá eh, bastante concurrida, vamos. Sí a verdad que si, sí. temos temos moitos seguidores En parte tamén, moitas veces A labor que facedes vos A esa labor de difusión que sempre nos axudades A cada vez máis eh, Chegar a máis xente eso, O agradecido en este caso son eu Sempre porque contas con nos Moitas gracias, Joan eh, a, a seguir colletando éxitos Unha aperta grande Unha aperta moi grande, falamos pronto Frota, ah, hasta, hasta, hasta, loco, grande. hasta logo, hasta logo galegos no baix L Egos Novax. 45 anos amb tú Ben, queridos escoitantes, despois dun de mes bastante longo de votacións e máis de 5.000 participacións do público en xeral, a gala Arritmar da música é eh, a poesía galego-portuguesa xa teñen os cancións elixidas como mellor música do 2025 na Galicia e mellor música de 2025 en Portugal neste caso os usuarios acordaron que será por flores de Uxía foi a mellor música de 2025 na Galicia pola súa parte lusa, menina de mar A colaboración con Carolina de Deslandes foi elixida como a mellor música de 2025 en Portugal. Ambas as dúas galardonadas, pois Uxía de Mar eh, recollerán o seu premio na Gala Arrimar o 2026, que se celebrará no mes de outono, ou no mes exactamente non sei en Santiago de Compostela. Ese é o que nos sabemos de Arrimar. Que nos fixemos coñecer a todos nos escoitantes cales eran as pezas que habían estado eh, elexitas, as dez de cada nacionalidade, tanto de Galicia como de Portugal bueno, pois vamos a fazer o seguinte escoñemos as tres primeiro as máis votadas, é decir as que mellores escoitadas maiores, será por Flores de Uxía e a, e a outra menina de Mar con a Isla de Eslande entón vamos a escoitálos Primeiro ponemos a de Uxía, que será porrores a prova da sensibilidade de unha Uxía cuixas costas atapamos unha extensísima carreira que non o impide mostrarse incansable. O público de Arritmar Alix, elixiu como mellor músico do ano na Galicia un tema no que a de Mós exibe a súa facen máis a chegada a canción de autor e a poesía, desenvolvendo a meirande parte dos sinxelos con guitarras e unha voz limpa. O ton de oxía, tan característico e cheo de matices, enche unha canción que mesmo ten certo aire crepúscular. Xa é unha das grandes canciones, das grandes voces da música galega contemporánea. Vamos a escutar. Ai, teñen nin... será por flores. Coas miñas canción? Hacendo velas Que sempre me guían Como unha estrela Revelo menos tempo Pétala, pétala E libre a miña alma Cua música nas vea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 o eco dun mundo antigo o abrazo quente o que non está perdido despida frente o mar a sementar a rolos Deño a miña casa nos pozos sollo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 a que Salle anunciaba antes con respecto a elexidas músicas de 2025 esta corresponde a Menina de Mar que o xinxelo máis exitoso e destacado do primeiro traballo do longo da dirección da Algarvía Mar que editou a canción en colaboración con Carolina Deslandes Trátase dunha música que aúna unha base electrónica con aires eh, eh, contemporáneos coas voces de Mar e de Carolina de Salles, nun tono máis cercano ao hip hop A canción fala a través dunha historia en primicia eh, en primeira persoa atravesada pola violencia machista e vicaria da necesidade de amar e ensinar a amarse e de vender Esta, polo tanto, é a primeira peza elegida polos escoitantes eh, por los seguidores de Arritmar eh, relacionada con música portuguesa. Vamos a escoitar por Tonto, por lo ronto, menín. Ahí tengo. Música Deixa a ferida arara e a cura ao sabor do vento Liberta essa criança mangoada e sem alento Dá-lhe voz porque é daí que vem o teu talento e Se tu não lhe ensinares como é que queres que ela Se não a protejas que queres que se defenda Ela tava tão trancada precisa mas só defende Põe-te mãos a obra dá-lhe amor e não te ofende Há palavras que vêm a mal e conselhos que vem Não podes escolher ouvir apenas o que convém E o no final de contas quem se pica agulhas tem Então se estou sangrar tenho de saber de onde é que vai Após o mapa a falecer, a nossa casa ficou fria Ficamos nós as duas mas sozinha me sentia Minha mãe não tinha condições aquela que ela nem sabia Não curaste assim quanto mais a sua cria Passado um par de anos então um homem cai em casa Ela encontrou alguém que poderia se a nossa sala Quem diria naquele momento a maltratá-la vou passar o tempo e cada garrafa virada Ouvido tudo do avesso ar tão espesso nem respiravam o primeiro problema era eu. pois passámos a ser as duas apesar da casa sem nossa não nós é que tínhamos se que tu se me empolga. ensinares como é que eres, que se não a proteges não medes que és que se defenda ela estava tão trancada precisa de uma chave de fenda põe-te mãos a obra dá-lhe amor e não te ofende. Se me como é que eu estou vou dizer que estou bem Mas queres saber a verdade Eu ainda não recuperei Do dia em que o meu pai saiu E deixou a minha mãe Eu via chorar um rio Sem saber nada Mas hoje sei, sei Fia de um filho da branca E também a laranja De um casal que era ventoso Mesmo quando o vento abranda Dos gritos e do desgosto De uma mulher que eu Depois dele sair, não sabia sair da cama a minha mãe Foi mãe e pai, mesmo de coração partido E se um dia joguei, eu não quero aprender com isso O meu pai da Líbia recebe-me com um sorriso Achei que quando fosse mãe, ele já nem estaria vivo Isso, peço desculpas se a minha dor os ofende Mas a menina que foi ainda tá viva cá dentro Tem medo do abandono e tem medo do casamento Por isso é que ando longe e às vezes não vos atendo Há uma voz que ecoa e que me diz para ser por dentro Porque a mágoa que é de sangue ainda faz centrar a gente Prefiro virar a cara e não ver o trauma de frente Porque a mulher perdoa a menina, não vos Também entendo Também julguei minha mãe, foi nela que me tornei Quem tinha menos para dar foi a quem tu deu Fiz-me tão pequeno e mesmo assim não encaixei Feito da dor muda, desta vez foi eu que mudei A ansiedade comia-me por dentro até para ganhar peso lutei Hoje eu só agradeço pelo peso quando copo Se tu enfres, como é que é que ela aprenda Se não a proteges como é que queres que se defenda Ela tava tão trancada, precisa de uma chave de fenda Põe-te mãos à obra, da lhe amor e não te ofende Se tu me ensinares como é que queres que ela aprenda Se não a proteges como é que queres que se defenda Ela tava tão trancada, precisa de uma chave de fenda Põe-te mãos à obra, da lhe amor e não te ofende A segunda peza máis votada en Galiza é unha que se titula Todo, mundo en... Todo o mundo en Contra Mín. Bueno, coido que é así. Todo o mundo Contra Mín do grupo Ulex. Ulex está composto por Tomás Sánchez Blanco, na guitarra, Xian Castrofondo, na guitarra e Voces, Martiño Quintela Fernández, na batería e Voces e Mónica Fuentes de La Osa, no baixo eléctrico. Vamos escoitais, por lo tanto todo mundo contra min. A segunda peza galega elexida como millor do ano 2025. Aí teñen, todo mundo contra min. galega elixida votada, a máis votada a segunda peza máis votada en Galiza e agora vamos coa segunda peza máis votada en Portugal que se titula Brinde Brinde pertence a Carolina de Eslandes eh, Carolina de Eslandes, que non dixemos nada dela eh, é unha muller que, un cantante por compositora portuguesa que no 2010 quedou nun terceiro lugar na cuarta tempada de ídolos de Portugal Ten publicado varios álbumes A Rolina de Irlanda en 2012 Blossom en 2016 Casa en un día de A Vida Tola Todo, perdón, en 2017 Sencillo de Casa Alcanzou un número 9 na lista de sencillos portugueses e en agosto de 2014 subiu o clave máis importante dos 12 millóns de visualizaciones en Youtube. A verdade é que esta peça brinde paga a pena escrita. Aí Sempre triste, sempre trágica Uma revista, um cabeçalho, uma temática Frases chocantes que altera a minha gramática O que é que eu disse? Vale o clique, paga a gráfica E se falas da pobreza, então e o cancro? E se falas da guerra, então e o Trump? E se falas do voto, então e a banca? E se falas porque é que tu falas tanto? Se é uma boa menina e cala lá a boca Pousa para a fotografia, compra a roupa Ser uma mãe de família paga a conta Não eras tu que eras amor para a vida toda Ser um bom exemplo da hipocrisia Guarda lá a depressão para a terapia Pentei ao cabelo uma fotografia Sorri com os dentes falsos e promove a parceria Um brindo aos poços Sem a fingir que é casa própria Um brindo ao cloud chasing A fingir que é causa própria Um brindo aos todos dos fracos Não reza a história Um brindo à geração que nem se ama a ela própria Um brindo à cultura Quem mais é, quem mais finge Um brindo ao país em que ser feminista é cringe Um brindo na festa onde só entras com Convite. Um brindar o momento até momento seguinte Um clique com um flecho, obrigado Um clique com obrigado Um clique com obrigado Em direito às costas se elogia diz que costas das gravatas, das piadas Machistas que ele conta Se curta nas respostas Ele vibra, ela adora A mulher que rigora corre que nunca o confronta Paga o silent e a estética, aumenta o peito, faz dieta, aproveita o que o mundo oferecer. Tens de ser bonita, depois pensas na escrita, ninguém ouve uma mulher que não vai querer comer.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 Seguimos co aspectoas de música máis votadas no Arritmar Esta é a terceira galega máis votada do 2025 Titúlase Perdín en memoria E a quen pertence? Pois a nada menos que a unha grande cantautora galega conhecida como MJ Pérez en Artúa é alcanzante como artista galega, tá, que tamén emprega o portugués nas súas composicións. Sabedes que entrouse en Comunicación Audiovisual na Universidade da Coruña e fixe o mestrado de producción e Xestión Audiovisual. Eh, pois pues a verdade, é que el artista, xa tivemos en as nosas emisións que eh, unha entrevista eh, tenemos que volver a voltar a entrevistala. Vamos a escoitar, por lo tanto, Perdín a Memoria. Perdín memoria, buscando corazón nunca e xo non atoparei porque fuxi un plenado dote un olor xa non sei que lingua falar non entendo ben que fago aquí procurando sempre un fogar cando xo so quero perderme en ti Iniciei a viaxas cegas gas e fuxen sabrosas de ti, desarmaches mea cabeza, nun momento que te conheci, pintando de huma, humos, menús, lamentos levote o perfume grabado con lume dentro o nada nanos de deserto xa eh? si estou falta deste desespero xanto tome o xoche fa para desgraza e é momento de facer mudanza rematar con todo o que má tamén o medo xa non me ameaza perdí na memoria buscando o corazón nunca no e xa non o atoparei porque fuxi un brendador tempo pra desgraza e é momento de facer mudanza rematar con todo que má o me deixa no me ameaça perdín a memoria buscando A terceira peça máis votada portuguesa titúlase Respirar. Respirar pretende a un single que publicou, que se publicou eh, en Portugal precisamente eh, con, en combinación con Sara Sofía Correa, que eh, un, esta é unha cantante portuguesa especializada no, no, no xénero do Fado, Que saltou a fama no 2007 para ganar gañar o concurso de canto portugués Grande Noite de Fado. Grande Noite de Fado cando tiña 13 anos concretamente. Bueno, o caso é que precisamente esta peza eh, é un single que eh, foi publicado eh, en Portugal gracias a colaboración con Calema. Entonces, vamos a escoitar esta peciña respirar So keen enough to turn a as just don't Esta é minha casa Sigo o destino Eu sou a estrada Eu sou, eu sou, eu vivo este tanto, conta um pouco. Pelas mãos do vento fazioneiro o mundo todo. O mesmo ar à noite e o dia. os dias de manhã a melodia ah, ah, e encher o nosso peito de amor no amanhecer Sabemos que este apartado musical do programa de hoxe sexa do seu agrado e que o pasaran pois, ben con nosotros estas tres pezas galegas e portuguesas que foron as máis votadas eh, durante todo o mes pasado para poder ser, el, para elixir precisamente as dúas mellores tanto galega como portuguesa pois eh, foron as elexidas por os escritores e os seguidores de Arritmar. No outono, na gala que se celebrará en Santiago de Compostela, intergaráselle os premios ás dúas gañadores, que xa sabe de vosotros, que son precisamente o e eh, aquí dixemos a un comento, eh, Carolina de Eslândia. Concert sempre assumiem 2026. Dissabte 25 d'abril a Can Massellera en directa amb Virginia and the Wolves Sin reputación amb Lauren Jordan Ecléctica amb la presència de Ramon Arroyo I actuacions molt especials El concert començarà a dos quarts de 6 de la tarda al Jardí de Can Massellera amb Dan Posent i l'Hospitalet Brasband i Paola Blurumés Preu 10 euros Recaptació a favor de Finred por la lluita contra la síndrome de red reservas a sempreassumiem arroba gmail.com dissabte 25 d'abril a 2 quarts de 6 de la tarda a Can Massellera Sempre Assumiem 2026 concert recomanat per Ràdio Samboi col·labora disco 100, Samboi de Gust, Diversos i Boi Comerç organitza Associació de Música Solidària Sempre Assumiem amb el suport de l'Ajuntament de Boi. Agenda de Carret expliquem tot el que passa a Sant Boi Actualitat local, entreteniment I el millor de l'esport de casa nostra al poder adquisitiu del col·lectiu docent la Ciudad Cooperativa Saludem l'alcaldessa Lluís Amoret, bon dia Hola, bon dia Amb ritme, proximitat i bon humor De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda Escolta Gent de Carret El món des d'una mirada sambullana. Galegos no baix Con Armando Fernández I Julio Cogil E ven o vento mareiro E ven meu queridinho vestido de marinheiro E ven o vento do mareiro E ven vento mareiro E ven meu queridinho vestido de marinheiro Se chove, deixa chove Vamos otro lado del de fío telefónico, a Gussi Marco Vamos a recibirlo, eh, seguro que nos hablará de cosas muy interesantes. Una de las eh, interesantísima que un documental. Muy buena tarde, Doc Gussi. Bua tarde, bua tarde. Creemos que es interesante. Claro. Creemos que en este caso tenemos algo interesante que contar, pues sí. Bueno, aparte de que, que teñas algo interesante encontrar, o que si sí é importantísimo é eh, que, que se publicou, bueno, que se, se puxou en marcha, además podes ver nas redes, ese documental que, que ti me fixaste chegar, tan importante que xa ten moitísimas visitas, non? Bueno, realmente, eh, para xero, eh, hai que poñelo todo en contexto para hacer un documental etnográfico eh, para, para estar hecho en galego para un público en galego que tiene sus títulos en portugués y castelán vaya, parece que tenemos algún problema de comunicación volvemos a intentarlo un poquito de música eh, seguimos volvemos a intentarlo Agora mellor, vamos a ver Gucci, moi boa tarde Boa tarde, sí. boa tarde, sigo aquí, sigo sí. aquí. Bueno, o mellor foron as meigas ou, ou foi o cable que pisamos A verdade é que é importantísimo O sábado pasado puixos en marcha, estrenouse precisamente no Youtube es, Dicíamos un documental moi interesante Que ten moito que ver coa co, co etnografía galega efectivamente si algo cuando hablamos de Portugalgal en este caso falamos perdón de Galicia en este caso falamos de Galicia del norte de Portugal sí. que para los efectos sea la misma cosa he culto a ánimas me sí. oculto a ánimas y a construcción de peto de ánimas para rendir y cultos para recaudar limosnas sí. eh, está muy muy extendido en el norte de Portugal y en toda Galicia É certo que cuanto máis o sur de Galicia é máis numerosos son os pechos de ánima que no norte eh, aparecen moitos menos, pero é un culto que sigue vivo en menor medida, pero sigue vivo e nos disón en manifestacións artísticas no patrimonio extraordinarios. Sí, parece ser que ainda nalgúns lugares sigue se mantendo esa digamos, religiosidade posto que nalgúns desespeto de, de, de ánimas aínda siguen deixando cirios e, e velas, non? Sí, eh, velas eh, relativamente frecuente flores tamén, sí. en menos ocasións, porque moitos están vandalizados, pero teño me encontrado nalgúns en que teñen o peso así máis resguardado, desde fora, pois des, pues incluso monedas de 2 euros, eh, <risa> que, que de otra manera parece pues, que le varían sí, sí. y sigue existindo, por ejemplo exemplo, na zona de Arbo, a tradición, de levar y espigas, mm. está documentada a tradición de levar patacas mm. que se conocían como patacas das ánimas, pero en zona de árbol eh levan y espigas, espigas mm -hmm. de millo. Sí. Eh, eso quiere decir que sigue vivo, también sigue viva, muy diluida, pero alguna cofradía de ánimas, quizás el fuligresos ya eh un poco o coincidementos lo que do das ánimas, pero por ejemplo en en Galicia, en Santa María, en más sitio conservan estes estatutos e sigue viva unha cofradía de ánimas que recauda para decir misas por gente que non ten que enxas ofrezca. Carai, bueno, uh, eso, eh, aparte da religiosidade, é eh, algo socialmente moi reconhecido, por o menos aceptable, non vou aceptado. Eh, ese documental titúlase A luz das ánimas, non? A luz das ánimas, sí. É eh, fixo xe público, pois pues este sábado pasado, Tuvemos unha estrela e, bueno, ahora mismo, insisto, para os, para os parámetros de, de, de youtubers e instagramers e tiktokers son pocas reproduccións, pero para unha peça sobre patrimonio galego, feita en galego, pois 600 visualizacións, 607 leva ahora mismo para non ser un éxito. Eh, quería dicir tamén unha cosa, que se si, si tú escolles vos actores, se si mm. pas sin escolles vos actores É difícil que che salga unha mala película pero nos buscamos os voss profesionales entonces queremos que a peça é interesante e rica porque escollemos voss profesionales para entrevistar y claro os contidos e toda a información que nos deron son de moita calidade e contidos pero ademais eh, a paisaxe non a, a visualización é eh, eh, fantástica non posto que ah, hai lugares eh, en, en en encandiladores, digamos a ver eh, non vamos falar aquí porque eh, somos galegos e estamos falando para o público majoritariamente galego non vamos falar da beleza das paisaxes de Galicia, é evidente donde, donde vas a Galicia que mires é sí. onde mires a paisaxe pero sí que é certo que fixemos moito traballo, moitos kilómetros, moitas horas de rodaje de recursos sí. gravamos algo menos dun cento de pesos de ánimas En la peza van como cincuenta y pico pesos de ánimas diferentes. Ah, sí. Unos, escogidos concretamente para explicar algún aspecto, sí. y otros eh, para dar imágenes y aligerar un poco estas entrevistas con los especialistas eh, que no se convertieran en una peza de gustos parlantes donde ves durante diez minutos a la misma persona explicando. Sí. Entonces todo eso ilustrámoslo en eh, vez de con paisajes, con pesos de ánimas, Lo que encontramos principalmente no, no, no sur de Galicia, na provincia de Ourense e parque de Con Teller na maioría dos que xaan. Moitos kilómetros, moitos quilómetros de, de, de, de traballo para poder recoller todos os curso e ademais de quilómetros tamén buscando documentación fidedigna non posto que vexe vin aí o visitaste o taller de Centro de restauración do Obispado de Ourense con unha moza que tamén participou unha tal ben non. Eh, sí, eh conto che horas, factores, conto ches actores, porque no es una cosa menor. Ah, vale, eh, vale, vale, eh, claro. do centro de restauración, do centro de restauración de, de, de patrimonio e de arte do Vispadou Ourense, entrevistamos a Baña López, eso, eh, una eso. magnífica persona, magnífica profesional sí, sí, con sí, moitos sí. anos de experiencia eh visitámosla en no seu taller, Avania eh, amiga da casa. Bueno, era todo, todo todo esas personas que entrevistamos, que non eran amigos da casa, que xeron amigos da casa, amigos de lembra del punto gal. Avania a, a conocíamos de de anos, eh, sabíamos que que sabía que iba a ter pezas no taller de restauración, que que nos podía contar como era o proceso de fabricación, sobre todo as boletas portátiles, porque non todo foi un PET o PETRO. Claro. no medio do monte sí, un camiños sí, sí, sí. fala de estas boetas estas pequenas capelliñas portátiles que se len eh, de, no sí, de casa en casa que se de casafect eu non sei se aí se conserva non si sen outras partes de España se conserva pero en Galicia todavía se conservan estas capelas domiciliarias de María auxiliaradora promovida trotaleiano sí. do otras virxiches en algunhas zonas tamén oubo boetas Eh, adicadas ao culto sí. e a recollida de, de limosnas por as ánimas. Mm. Outro especialista foi Antonio Blanco que historiador, membro do padrado da Fundación Vicente Risco a Fundación Vicente Risco é un um complice necessario en todos estes projetos eh, que dá o seu apoio 100% sempre mm. outra, eh, outra das complices no proxecto foi eh, Eugenia Muñoz é eh, mm. historiadora e profesora, responsable de turismo en Ciudad de Parañedo... ...y finalmente, en la que debía ser un dos primeros que yo nombrara... ...está Raimundo Villalustre, que es la persona que promoveó... ...un grupo de testos de ánimas eh, en Facebook... ...y es por donde llegamos eh, a estar en contacto con toda esa gente... con todo este mundo. Raimundo Villalustre una, una persona muy interesante que moi interesada no patrimonio e, en concreto, nos tetos de ánimas. un señor que hai que conocer. Sí, sí. Vale a pena. Bueno, hai que destacar, como non, o o, o, o, o, o seu grande traballador eh, eh, director non? O Sergio, non? Sergio Santos. Sergio Santos, eh, amigo de moitos anos, historiador, periodista. Eh, fixo un grandísimo traballo eh, no guión na elaboración das entrevistas e despois levou un casi un ano eu dedico-me a esa parte técnica realización, grabación, producción mm. pero o traballo de redacción e de que foi ele foi extraordinario e podes asegurar que as horas que votamos diante do ordenador escollendo cada frase, claro. cada párrafo para que todo tuviera sentido Porque claro, son tres entrevistas Perdón, cuatro entrevistas a cuatro profesionais sí. Mais un actor que guía a peza Mais él eh, Explicando conceptos E interesaba que toda a materia Estuvera coberta Que non houbera duplicidades E que a peza tuvera un ritmo adecuado E eu creo que se conseguiu y boa parte, casi toda parte Do mérito Eh, corresponde a él. Fixo un gran traballo de dirección e de redacción. Bueno, só so, so un equipo, un equipazo, vamos, que senón eso... É un solo son que calca os votos. Tú já <risas> so sabes que un solo son o que os votos en eh, esas bueno, bueno. cámaras. Sí, sí, tal. por certo, hai que poñerse en contacto contigo, ou hai que mirar tamén o teu traballo que é importantísimo que o lembrademe.com punto gal no ¿Qué, qué, .gal, que tiene un grave punto creo donde recollemos todas esas pieza de etografía galega sí. eh, respondimos el publicar mucho nosotros sospesa que recomos certeza que publicamos sí. está haciendo muy boa acogida insisto patrimonio galego en galego llega a gente que llega pero tenemos un público muy fiel muy interesado que contacta con no que nos pregunta y eso vale muy en no final que nadie Do, document, doc, doc, documentación histórica para aqueles que, bueno, pois pues non, non poden invertir para poder comprobar, de verdade, é importantísimo tamén. Por certo, unha suxerencia que que que que que me gustaría ou que, que me gustaría que recolleras, que No, no documental aparecen moitos, moitos por lo menos algún cruceiro que outro. Ese traballo sobre uh -huh. os cruceiros tamén se, sería un, un documental sobre os cruceiros tamén sería interesantísimo, eh? eh? Temos pensado, temos pensado para empezar este ano, uh -huh. eh, ahora mismo estamos, eh, estamos atraendo xente, o equipo, temos dúas persoas xa, e... Eh, Eh, vamos a empezar un proxecto que se vai chamar parte da paisaxe hmm. y en Galicia que é parte da paisaxe? Parte da paisaxe son os cruceiros sí. Son os zorres Son claro, os castros Son as mámoas claro, claro. Estes elementos que a veces estamos Son familiares, vemos todos os días a Forman me... parte da paisaxe a, a, a me, claro. Pero a veces non nos entendemos ben Non nos explicaron sí. eh, Quedámonos con a... Ah, Ese sempre estuvo aí E hmm. queríamos facer unha serie De pezas breves, hmm. eh, moito máis sinxela, máis liviana que esta peza, é eh, luz das ánimas. E eh, despachar en oito minutos un cruceiro, que os fixo, porque o fixo, quando o fixo, porque ajá, están aí e porque ajá. se conservan. Sí, un sí. castro, exactamente o mismo. Estas breves contando tamén con especialistas, e por supuesto os cruceiros non non van faltar. Vale, vale. Hay unha mesa moi interesante de NOS Televisión mm. sobre os cruceiros, interesante e extensa, tamén como especialista que a todas as personas que lle gusto o patrimonio e teñan interés por os cruceiros, eu recoméndoille que que busque. Moi mm. boa derea. Bueno, por, por de nos televisión. Bueno, pois eh, lembrame.gal tamén no pode facer. De verdade que vosaltros porque tendes a, a, a delicadeza de de, de escoñer ou os mellores jobs, quizais os máis afastados, os que os que non se coñecen moito. Algúns deles en, en Cruces de Montes que non teñen nada que ver co, co, co, co rural, non? Casi. É que a, a división do territorio Eh, non temos que pensar como é actualmente sí. temos que pensar nunha Galicia rural, Galicia insisto, Galicia norte de Portugal porque as fronteiras son algo administrativo que non sempre foron tan re claro. a hora de moverse a población ou de vivir tampouco tuveron tantísima importancia mm. entonces dentro de esa división do territorio era significativo que nun cruce de camiños houbera mm. un cruceiro sí, sí. ou que houbera un peto de ánimas e inda que ese cruce de camiños se abandonara e es é que parece que é o medio do monte sí. ese medio do monte de un século atrás, dos séculos atrás estaba vivo, estaba traballado estaba sí. cultivado sí en a vía poboación pero que parece que todo está apartado das ciudades sí, sí, sí. hay que intentar deixar de ver o mundo desde o punto de vista das ciudades mm. e salir afora e dizer esto estaba cheo de vida sí. eh, aquí andaba gente sí, sí. Eh, Si, sí, si, sí, si. Sí. E eu, eu digo precisamente por algo particular meu que coñezo non? Que, que, que conhezo que, que, que, que en, eu, nos temos un, un monte encortegada eh, que, que le chaman a queimada, e precisamente no medio do, do monte hai un, un cruce de camiños que, que, que se, no seu tempo se empregaba, lóxicamente, pues, tipo, que ese, ese camiño tiña ten, ten visión de que era camiño de carro, pois é eh, un cruce de varios... Eh, e e, e ali mesmo hai un, un, un cruceiro, si sí, si. Sí, uh -huh. no monte, decir, a 2 km da da, da poboación. Claro, oixe, es dous 1 km, algún día era unha salida cotidiana a traballar unhas terras a pé ou en carro ou con as bestas. Claro. Eh, o xeito do nosso mundo que abrimos esa ventana e miramos a xente miraba as cousas desde o territorio, copé na terra, e, e tiña todo sentido ese cruceiro aí, e tiña todo sentido ese estamiño. Claro Bueno, unha perfecta información e, e, e unha publicidade que lle fixemos a ese vosso traballo tan importante que eu fixeme, vamos... Fixo moi, moi contento, ademais dixenlle tamén a Xerxo que hai un, teño un, corresponsal, un correspondente alí en, en, eh, en Marín que se chama Xoan Arcoa da Vella que ten recollido moitísimas fotografías de moitísimos eh, eh, cruce, de, de moitísimos petos de ánimas que mm, seguro que el xa me dixo que, que quedou encantado vendo ese traballo tan excelente que tendes xoan non só ten cruceiros aspectos, é que xoan, cualquera cousa real, interesante do patrimonio galego, sí. ten, si non a ten fotografiada, sí, sí. vai na fotografiar en breve. Eh, eh, eu quero que me explique un día eh, como fai para estar en, en tres sitios, sabes? En tantos sitios, ten sí, sí. Ten modonda ubicuidade, eu non sei como fai, <risos> pero de verdade que, que o traballo o traballo dele é inmenso si algo sí. podemos decir é que inmenso, sí, sí, inmenso. Sí. Vale. Pois agradecerche moitísimo a túa participación no noso programa de hoxe eh, eh, seguiremos en contacto eh, Gusi, unha aperta grandísima e eh, hasta outro momento Moitísimas desgracias a vos por dar visibilidade a luz das ánimas e lembrero no punto gal vale. eh, sabedes que aquí estamos para cuando querades que, que pasemos un retiño falando Moitas gracias de novo Unha aperta, hasta logo Baixamos a música de trexadura para recibir a unha poeta labrega, Ana Vila Portomeñe. Moi boa tarde, Ana. Moi boa tarde, unha honra estar con vos. Moitísimas gracias, ben vida. E eh, eh, felicitacións porque estades de faena a, a tope e eh, de celebracións que moi importantes, moi interesantes, non? Sí, bueno, na provincia aquí de Lugo Bueno, en toda Galicia Pero bueno, ahora hai tempo de faenas E tamén de celebracións de cousas Porque, bueno, aquí, sobre todo en Tawana Na zona da, da Ribeira Sacra pues, Están xurdindo moitas cousas mm. Bueno, eh, non só na, eh, bueno, na montaña lucense tamén Entón, bueno, pues é unha maravilla Vale, unha maravilla Pero contanos desas de, de cousas importantes o, <risas> Veña, fa, empezamos por, por unha Que, que ten moito que ver co, coa túa afición e eh, coa teu traballo persoal, que é eh, amosarlle a todos, os, <risas> a, a, a todos que queren pois, a túa creatividade poética. Pois pues sí, unha parte é esa que, bueno, de algún xeito chamalle o ruralxía un evento que vamos a celebrar ahora o 9 de maio en, en Taboada no paso de Sant Pedro de Benvibre mm. eh, organizado por a Asociación de Mulleres Rurales Landra, na que de momento son eu presidenta, e bueno, decidiuse se facer, vamos xa por a cuarta edición e aí, bueno, pues xuntaremos un grupo de poetas e poetisas eh, galegos Eh, bueno, para que a xente escoita poesía, para que acercala un poquiño ao rural, non somente nas cidades. E, eh, bueno, aí estaremos eh, presentando, eh, recitando, escoitando eh, te, e todo. Eh, estarás acompañada de outros compañeros poetas tamén, non? Ruralxía pois, que ten algo que ver pois eso, como co, coa poesía no rural. Exactamente, poesía no rural Inda que, bueno, ven xente que, que Están na cidade eh, Moitos deles, como a, unha das Persoas que, que presenta que José Carlos Ulloa eh, Naceu tamén aquí en Tawala eh, Será un dos que presente eh, Anxo Boán Que de chantada tamén presentará So eh, Desta vez non sei se presentará Ana Rey, que é unha rapaz a miña aquí de Taboada, mm. ou eh, María Luisa Pereiro, que lle chaman a fiandeira das verbas que vén de, de Melide. Ajá. Non sabemos moi ben. Ajá. Entón eu estarei un pouquiño pendente de do que se fai por ali mm. eh, tamén no meu un momentiño, nun, nun dos dos cachiños pois recitarei un poema feito para para a ocasión. Mm. Eh, bueno, estaremos rodeados de, de persoas Pois pues eso, como xo xo carrosullo Xoboán, Pacoledo eh, Que tamén É mm. eh, Unha rapaza que ven este ano Da zona e la de, de Tomiño eh, E virá que Ana Fernández Melón E eh, bueno, estamos eh, argallando aínda Que ainda falta unhos días Entón, bueno, hai xente que está aí pendente Se pode vir ou non Eh, pero, bueno, sobre vinte poetas, máis ou menos O así como, como a nosa outra sedicios con, Convocades a persoas, a moitísimas persoas, lóxicamente eh, sí. A verdade é que eso vai ser unha festa da poesía, vamos Sí, bueno, eh, o ano pasado foi, bueno, todos os anos foi bonito eh, A xente quedou encantada E, ademais, contamos pois, con, con algo de música entre de tan dada de, de recitamento, ¿no? eh, En este caso este ano eh virá a Luis de O Caruncho do, do grupos Carunchos mm. eh, música. Eh, sí, música, música, música da Terra. Música, sí, sí, sí. <ríe> eh, inclusive o que, bueno, eh, contamos co co axuda e coa colaboración de, da fundación O Condado, que o pazal de San Pedro de Benvibre, Taboada, que non os deixa, non este dali o local No si no Pazo que... sí, no sí, no o sea, Un no. grande un grande local para poder disfrutar entonces se supira acompañado non somente de poesía sino tamén algún pitisco que outro, claro Bueno, pitiscos hasta ahora non hubo pero bueno, malo será que ao millor, pues non Ves? pagamos alguna cousinha <risas> eh, Bueno, eso despues faremos eh, como casi sempre unha cea as persoas que se queiran quedar a cear bueno, cada un pago seu e eh, todo, bueno, pero que mm. amos aquí non un local de, de Taboada, eh, expoñemos tamén pintura de persoas que queiran expoñer, mm. eh, hai unha nena que o ano pasado se quixo presentar, este ano quere volver, e, eh, eh, eh, bueno, eh, o responsable do pazo tamén se anima as veces a tocar Cagaita, eh, hai unha chavala que toca Pandereta, que tamén é máis canta moi ben tamén, que aquí de, que se chama Siana, que entre os dous tamén farán algo. Siana, claro, claro, sí, sí, sí. Me parece eh, que... hay ten algunha publicación feita de Xiana, non? Eh, no, Xiana, creo que bueno, o ano pasado si puxémonos nas redes cantando. Pero publicación non ten ninguna de momento. Non. Pois é que hai que facerlle unha entrevista, temos que mandar o seu contacto, facerlle unha entrevista e, e lanzámola nós outros des Pois, pues, nada, de momento anda estudiando, pero, bueno, xa me poñerei en contacto con Ela. Claro. E eh, un día, pois pues, sí, porque o ano pasado, pois pues, cantara, me parece que a canción de eh, Lela, Ela, sí, como a que indica, xa a capela. Carai, pois... Pues... E, eh, bueno, ten unha voz moi bonita, sí, pues, sí. Pois pues eso, eh... por, por, por lo menos ter nos documentación dela, é dicir, que os galegos <risas> do Mediterráneo, pois, pues, seamos primicia a eh, en valor aquí, non? Pois, cando xa, xa falar con ela, sí. que moi tímida, pero, bueno, de todas, todas... Na, na rádio eh... <ríe> non a ben? Non. Por eso que... Pero escoitan, pero escoitan. Pero, bueno... Eu, que... in... A ver, desde o meu punto de vista, intento que todas as persoas, que sempre o digo, as persoas, eh, sobre todo, que están aquí moi pretiño, eh, que sí. son veciñas, digamos, sí. eh, se teñen algún don, ou si, pois, pues, animos a que... O o presente máis que nada nestes atos porque son actos que son moi familiares claro, a, mí, son... Sí, sí, sí. a ver, aparte de ser poñer en, claro, en valor o que existe claro, poñelos la, en, la, en valor claro, claro, claro. dalos a conhecer a algún xeito e bueno, hasta ahora bueno, pues, eh, estamos moi mm. contentos porque a xente queda encantada entón, bueno, xuntámonos pues, aí un, un grupo de amigos e amigas está aberto para quen queira non non somente por os que coñezo, senón Eu comento xelo a eles, e eles comentan xa as persoas que queiran vir, pois, son benvidas. Mm. Eh, e é gratuito, o Concello tamén nos ajuda deixando nosas sillas, se eh, alguna mesa se fai paia. Mm. E, vale. eh, bueno... Aquí en Taboada, xa sabedes que, como lle chaman, a Porta da Ribeira Sacra ten que ser unha porta aberta para todo o mundo, non? Entón, hai que dar visibilidade e apoiar os nosos. Pois vale, tú encarcaste de falar con ela e darnos o contacto, porque eh, eh, no, para non será un placer e máis unha honra. La, seríamos primicia aquí en Cataluña, non sei se si outra radio no. chamou, pero... Digo que no. seríamos, ademais, xe, xe, xe digo, de, de verdad que nos encantados, ademais, sí, sí. Dille, dille xiana que sí. Es, escoita, que, que ademais, que esa timidez na, na radio desaparece, porque non, non a ven, <risas> tranquila. Bueno, escoita, falando de, de productividade, de creación literaria e eh, eh, poética, algún libriño tiñes por aí que, que non disemos del? Mm, ando neso, ando ah, neso, vale, pero... Ah, vale, vale, vale. Sí, ando neso, pero bueno, este, año, este ano que pasó foi un ano complicado, faleceu Va, miña naif, hai pouco. Vaya, poco. por Dios. Claro, vale. eh, ahora está, pues, eh, bueno, miña sogra e que tamén, yo traballo de atender as vacas... Eh, claro, todo, todo, gandeira, vale. a gandeira, a eh. gandeira galega poeta, que, que, que, que claro, que, muy ben, muy ben. Bueno, que, sí, que bueno, aproveitas que non se me esquece a faceta que de vez en cando, pues fago algún poema para alguna cousa sí. eh, sigo participando en xistral e eh, mm. eh, todo isto e eh, eh, bueno, sempre hai xente que ao mellor me chame, mediana pues mira, teño un amigo, teño un amigo tal, que lle podo decir o sempre os pon as bodas de ouro tal é sempre un grauzinho de areia vai pa algún lado, entón, bueno, pois, mm, <ríe> e, o meu, bueno, cando xea será. Seré de desos primeiros a que chamarei pa decírvolo, eso sí. está claro, e, e bueno, pois... agardo que non tarde moito. <ríe> Pois, vale, en principio Sabes que, que nosotros pois, Apreciamos o teu traballo E apreciamos toa ti tamén Como persoa, sabes que bueno, pois pues, Nosotros somos Entre comillas, talismán para as persoas que entrevistamos sí. Por lo tanto o, o, o rural xía Vai a ter moito éxito bueno, Agardemos que sí, o importante é que a xente Que veña non só o éxito Que ás veces o que conte Que a xente que este contenta Ese é o fundamental E bueno, agardemos que o tempo nos acompañe tamén claro. E bueno, o local, o, o, local é, o sitio é maravilloso E bueno, todos os anos pues, a xente estuvo contenta E imagino que este ano, pois, pois tamén Tan parte cos poetas que coñecedes Que casi todos eh, de algún xeito entrevist, entrevistaste por aí sí, sí, sí. Eh, O que máis e o que menos estivo aí sí. eh, E bueno, estamos a esperar a algús máis coñecidos Pero bueno Que, que saibades que horror rural sí, a mento espoada, seguirase celebrando en, en Tawara te, Si, sí, continuaremos falando con eles lóxicamente, <risas> cualquier pu pu publicación que fan, xa non a fan xegare, mm. eh, falamos con eles e é verdade, eh, cando teña Steve a punto de publicar algún, xa sabes que nosotros mm. estamos encantados de, de saludarte e eh, de facer la pública bueno, eh, a, gander, <risas> a, a gandería tamén vai ben, non? Bueno, sí, vai indo, vai indo Non vai todo ben que se quixera por... sí, bueno, eh, Para hai, moita xente vai ben Pero para outra non Hay problemas aí co, co, sí. co prezo da leite non Alguna cousa sí. ten aí Bueno, o galla que, que se mellore eh, Que pronto teñamos eh, Non sei É que eh, aí hai, hai un, un dafora Que empezou, que fixe aí algo malo eh, Dáme a impresión sí. de que Por culpa del Hasta sobo gasoi porque sí Si, sí, exactamente demo. Sí, sí, Esas sí. son cousas que non gustan e Non debían de pasar Pero bueno, eh, o mundo está así Non sei se foi o tema das vacinas Que nos puxo un poquinho mal a todos Da cabena Esta ten é de origen Ah, é de origen É de fábrica A mí na me impresión A máis andan dicindo que, que Van a mirar a ver se si o, si o botan de Que ten a cabeza un pouco regular No, no, bueno, a verdade é que o que se está o que estás facendo non ten non ten nome, pero bueno. Oh, sí, sí, sí, é o que hai. Oi. Eh temos que loitar, eh, todo o mundo ten que ter algo de ilusión, eh, fe en que todo se va xa, que vaya a ser un poquio mellor. Sí. Eh eso é o fundamental, porque se perdemos, digamos, a esperanza ou esa ilusión, sí. eh pouco nos queda, entonces eso temos que seguir tirando para diante Bueno, Agradecerche moitísimo que nos atenderas eh, estes minutiiños. Eh, eh, bueno, volber a, a felicitarte por ese traballo tan tan cometido que te, non solamente escandirías, sen tamén <risas> co esa túa profes, profesionalidade entre comillas poética que, que, que, que nos fai disfrutar cada vez que lemos algunha das túas cousas tan interesantes. Que ademais púbicalas, bueno, pues... noutros sitios. Eu vi aí nun, nun blog dun amigo, me parece do, do Ramón, me parece moixo. Sí, vi, sí ahí... eh Sí, normalmente aí publicamos algo antes, bueno, falábamos tiño o meu propio espacio en, en Radio Xantina aí, pero, bueno, por temas económicos da Xunta e dos outros bueno, paso de sempre sí. eh, bueno, pues ahora ese ese cachiño de programa Pero bueno, eu sempre que podo pois pues, colaboro con xente, de feito teño aquí un poema que se quedes o so leo non Hombre. un momento, un que colaborei, colaborei con el oh. tamén isto de en Lugo Aversos, a versos que organiza Bello Cárcere. Sí, sí, chao chao chao pois como decir. Exacto, entonces pues, bueno, pois pues, pues, eh, así para todos a modo de de despedida de algún xeito, ese pues Ese es un ese é un eh, agasallo no, especial, momento. claro que sí. <risas> no para no sé, fantástico. Veña cando queiras. Aos micrófonos este abertos. En vale. E eh, di:Vir di, ao teu carón. Mm. Falaba Manuel María dun neno labrego. Tamén a poeta Rosalía ollaba versos no rego. Nese rego de Galicia, ondaleira ten un marcheo e a auga da Fonta Garima as areas baixo ceo. Honra vivir ao teu carón, Para levar nas mans ilusión, e nos pés a terra da razón, a que Pondalle chamaba Nazón. Nazón da realidade e fantasía con lendas de cunqueiro ou reigosa, onde se acolle con amor e valentía camelias, toxos xestas ou rosas. Carai. Bueno, bueno. Eh, eh, Faltocho... Uh, bueno... Non te faltou nada Fantástico, fantástico. Sí, Faltou non, non me ara moita xente galega sí. Pero bueno I, I, I, I, Iba a decir esa flor, esa flor do toxo Que tamén, ta, tamén eh, eh, Si, sí, eh, bueno, dixen toxo sen xeral Pero o nome da mm, Da flor non Porque, a ver, sí. como din por aí eh, Quen se dixo a ti, non? Si, sí, si sí, sí. Moitísimas grazas, Ana Unha honra moi muy... Isto queda para para que todos os nosos coitantes se, se se disfrute con ele, porque despois publicádemo outra vez. Veña. Moi ben, moitísimas grazas. Un aperto enorme, sempre aquí á vosa casa. Moitísimas gracias. Xa, a ver se si en algún momento somos capaces de achegarnos a, cando nos achequemos a Galicia eh, ir ir onde a ti para disfrutar coa túa compañía, tomando un cafetiño ou calquera outra cousa. Moi ben. Venha. Aquí estamos. Moit moitro momento, Ana. Ya, chao, grazas. Galegos, no baix. Radio Concert solidari Sempre assumiem 2026. Disabta 25 d'abril a Can Macellera en directa amb Virginia and the Wolves sin reputación amb Lauren Jordan ecléctica amb la presència de Ramón Arroyo i actuacions molt especials estoy, El concert començarà a dos quarts de 6 de la tarda al Jardí de Can Massallera amb Dan Posén i l'Hospitalet Brasband i Paola Blurromés Preu 10 euros Recaptació a favor de Finred per la lluita contra la síndrome de Red Reserves a sempre sumiem arroba gmail.com Dissabte 25 d'abril a 2.45 de, de la tarda a Can Massallera Sempre Sumiem 2026 Concert recomanat per Ràdio Samboi Col·labora Discocient Samboi de Gusta, Diversos i Samboi Comerç Organitza Associació de Música Solidària Sempre Sumiem amb el suport de l'Ajuntament de Samboi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 45 Anos amb tú. Galegos Novax, con Armando Fernández y Julio Cogil. Bueno, queridos escoitantes eh, Si sí, foi decorrendo de o noso programa de hoxe Galegos no Novais Xa sabedes eh, cualquera de vosotros Podedes puñer en contacto con nosotros Na, na página mm, que temos aí galegosnovais.gmail.com galegosnovais.blogspot.com eh, galegosnovais, no blog, no Ou tamén en Facebook Cualquer resuxerencia que teñades, cualquier crítica constructiva que poidades aportar tamén será ben recibida. Para o Vindiro Xoves, á mesma hora agardamos vos, que teñades unha feliz semana ata Vindiro Xoves. bailarico ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Amores primero, somos amores Yo que tengo, no puedo dejarte para ahí, no puedo no puedo dejarte, tengo amor este somos a amor este mayo somos